як виторгованого коня з базару. перевела і перед хотинкою поставила. На тобі до цього чоловіка, до Андрія. Оце тобі, хлопче, буде жінка, суджена половина твоя. Шануйте і неїдного і живіть так, щоб люди з вас не сміялись. Неймовірна сімейна історія старшої сестри хотинки переконливий козир у маминих руках. Та хто тільки її цієї самої історії – Усіх на околежніх селах не знає, і норовливим чадам, що пробують проти батьківської волі стати, не розказує. Кот, мовляв, як воно в житті буває. Слухняним та покірним самов добро посилає, тож слухайтеся, що вам старші кажуть. Розділ шостий За всіма законами долі мала б нещасна хотинка звікувати життя сама самотою. На хуторі удобанюків і так чоловіків хіба невеликі празники бачили – коли хтось із родичів на гостину приходив, чи з сусідніх сіл на фурманці приїжджав. Ярина, тоді, що молодиця, як кров із молоком, вправлялася із жіночою, і з чоловічою роботою, і домдвонькам своїм спуску не давала. Зранку до смерканку крутилася її настина і хотинка. Зосталося жіноцтво саме, бо господар хутора у лас поїхав до Америки на заробітки. «Не те, щоб так уже бідувала», Аж з голоду помирала сім'я, але дуже хотілося до Венюкам розжитися, вибитися в люди. Якраз пішов такий рух по селах, заохочували роботящих чоловіків до Америки та Канади. Агенти чого тільки не обіцяли тим, хто зголоситься. От у і зголосився. Якось щепився, чоловік зачепився за ту чужинецьку землю, приспособився, а потім аж до самого Нью-Йорка потрапив. Чи то просто пофартило бідогому Поліщукові. Опинився він у потрібному місці в потрібний час. Чи в Америці справді так майстровитих чоловіків цінують? Це у нас їх по три на кожен квадратний метр, а там кожен на вагу золота. Приїхав він додому за два роки. Привіз трохи грошей. А ще вдяганок всяких аліганських своїм дівчатам. Дві скатартини, делікатні, тоненькі, плетені з довгими шовковими пензелями, Кругле люстро у жовтій рамі, ніби золотом покритій. І набір ложок, таких блискучих, що в них можна було, як у люстро дивитися. Ті американські ложки досі і куфарі сховані. Мама каже, що ними ніхто так і не їв. Лежать собі на весенки і перейдуть разом із приданим до Дани після весілля. Все село збігалося до Думанюків. Щоб подивитись на ті презенти за океанським. Погостював Улас тиждень та й сказав, що ще за тиждень мусить вирушати назад. Обіцяв хазяїнові за місяць вернутися. Робота жде, а дорога ж до Америки далека треба і залізницею їхати, і водою пливти. Аж тепер дізнався, що приїхав він у село не тільки в гості, а щоб забрати Ярину з дівчатами до себе. Треба спродати всю живність, а земля може і перелогом полежати рік-два. Там буде видно, моїм і вертатись не захочеться. Риба шукає, де глибше, а людина – де ліпше. Кярина вкрик. Ні, – сказала, – в Америку вона ніколи не подасться. Це ж через океан треба перебиратися, ще втопиться в тому океані. В дупі вона бачила ту Америку, як чоловік не вмовляв, які золоті гори в Америці не обіцяв, вперлася жінка і не поступилася. І чоловіка відпускати вже не хотіла. Покрутився він трохи, посердився, понудився та й поїхав сам. Поїхав і справді, як у воду впав. А бабуня Ярина з того часу американкою стала. Причепилось до неї те прізвисько, як реп'ях до спідниці. На гроші, які чоловік привіз, купила десять моргів землі, ще одного коня та й стала самогосподарювати. Коли старша донька настина побралася з Дмитром Ясницьким, і відділилась, зосталася американка з хотинкою, дивилась на свою старшеньку, і серце її кривилось відволю. Отож, якщо і в морний час чоловіків на хуторі хіба на праздники великі бачили, то після війни, після великої царської, як кажуть, у Туричах, їх і в день зі свічкою було не знайти. Може, і прибився б котрийсь до американдженої старшої, та ганч у хотинки великий, без носа вона. Що з тим дівочим носиком ще в дитячі роки сталося, бабуся Ярина неохоче розказувала. то черяг якийсь у дитини приключився, ще вкусило щось недобре. Таке, що в лісі на гадзі спочатку посиділо, а потім до хати залетіло. І ранки зробилась рана, почала гнуїтися, та й виїла так лята інфекція таку делікатну частинку дівочого личка. Знайти пару безносій дівці та ще й після війни що викосила чоловіцтво, як косар траву у косовицю. Ніхто б на таке не сподівався, Ніхто, крім ярини американки. Запряжав вона бувало коня та й соб цабепо на хуторах і селах чоловіка своїй безносій хотинці шукати. Повернеться ввечері сама не своя, запелюжена, пригнічена, втомлена, сердита, а в досвіта вже на ногах. Накаже каже хотинці, що та як робити на хуторі, а сама – Знов у далеку дорогу, часом і на два-четири дні. Сказано ж, хто шукає, той і знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Їздила-їздила американка і такі вполювала хлопця, аж у кортерісах. Село було дуже спалене війною, багато людей залишилися без даху над головою. Кому царська армія хату спалила, кому австрійський снаряд сади вдруг розніс.